Цялото и частите. Беседо от учителя държа на предобщия окултен клас на 19 май 1937 година. Добрата молитва Силното и слабото въже как ще се определи? Въжето, което има повече нишки, е по-силно. Въжето, което има по-малко нишки, е по-слабо. Тогава ще ви дам една формула, на която човек може да гради. Когато частите се съединят в едно цяло, цялото става силно. Когато частите на цялото се разединяват, цялото става слабо. Вие може да приложите този закон, и ще имате резултат. Он зи казва Който действително мисли, който мисли, става умен. Който не мисли, става глупав. Който мисли, не става силен. Силата е резултат на съвсем друго. Тя е свързана с мисълта, но силата има друго предназначение. Може хората да са силни и без да са умни? Не, че не влиза силната мисъл, че умните хора не са пекливани. Само умният човек, ако концентрира своята мисъл, своята енергия в своите мускули, там съвсем друг е законът. Силата е нещо колективно. Когато няколко способности, 2, 3, четири, пет, когато се съединят в едно да работят, тогава това се нарича сила в човека. Силата е комбинирана енергия или сбор от способности, които се съединяват да работят. Силата на човека тогава е турена за действие. Когато силата се разединява, Проявяват се способности. За пример, имате един човек морален. Как ще определите моралът? Моралността е сбор на известни чувства, висши чувства във връзка с човешките способности, с висшите способности на човека. Тогава образуват морал. Пък когато по-нишите чувства във връзка с неговия нишум се проявяват, тогава се образуват долни чувства. Сега в нишите чувства и в висшите чувства разликата се дивтуй. Вишите чувства имат право на другите в своето съзнание, а нишите чувства имат право само, което се отнася до тях. Когато човек живее един негоистичен живот, той е под влияние на нишите чувства. От сутрин до вечер мисли само за себе си. Мисли, че не е страв, че не е умен, че не му върви, че богатство няма, жена няма, деца няма, сила няма, това няма, онова няма. Или започва да мисли каквото има. Когато има и когато няма, той си мяса. Единния случай, когато има става силен, в другия случай, когато няма, става слаб. В единния случай, когато има става кротък, в другия случай, когато няма, става свире. Някои хора са лоши, понеже нямат, дайте им и те стават добри. Не мислете, че като станат добри всъщност са добри. Сега то е само едно смятане. Хубаво трябва да знаете да смятате, да изваждате две камъчета. Извадиш две камъчета от една царска корона. То е престъпление. Ториш две камъчета, които нищо не струват на короната отгоре. Това е пак престъпление. Извадиш простите камъни от короната и тори скъпоценни. Той е една добродетел. Сега да допуснем, че вие искате да бъдете добри. Тогава трябва да разбирате изкуството, за да бъде човек добър. Има един свят, дето добродетелта е нещо видимо, материално, осезаемо. Сега не мислете, че когато човек стане добър, той е добър. Наполовина е добър че самата философия може да му е забранено да познава дървото на познание на доброто и злото. Забранено му е било да се занимава с доброто и злото. Значи има един живот, щом дойдеш да бъдеш добър, ти ще се натъкнеш на злото, понеже злото след себе си води доброто. След доброто върви злото и след злото върви доброто. След злият човек върви добрия. След добрия човек върви слият. След злият човек доброто отзад върви. А пък в добрия човек злото животът отзад върви. Може да кажете, как да го разберем? Как ще го разбирате? Дойде господарят и яде на първото място. Той като дойде, веднага му служат. Дойде слугата. Най-после каквото остане в тенжирата, това му слага. Казвам. Когато искате да бъдете добър, ще се натътнете на злото. Всички от вас, които искат да станат добри и да ги обича Господ, Молите се, повече, натъквате се на най-голямото зло. Тогава ще изкарат голямата неприятност. Ако искаш да бъдеш син, ти малко ще станеш кишав, влажен или неразположен. Или слугата ти, или даже и животните ти ще се изопачат. Казвам, трябва да имате предвид че той е закон. Трябва да познавате, че подир доброто върви злото. Трябва да знаете доколко трябва да бъдете добри. Защото голямото богатство е родило кръците. Там, дето се събира голямото богатство, събират се и кръците. Дето има добри хора, там са и най-лошите хора. Ако искате разположение, намерете някой лош човек. Там ще намерите и добрия. Дето има един светия, ще има един дявол. Единият е чер светия, другият е бял светия. Дето има един чер светия, ще има и един бял светия. Дето има един чер, ще има един ангел. Вие сега ще кажете, защо е така? Ами, защо така се свири? Че как да се свири? Защо на цигулката има 4 струни? Че колко да има? 6 има. Вземете гитарата. Ако искате е цигулка 4 струни. Защо има толкова струни на пианото? Ако искате с много струни, свирете на пияното. На цигулката 4, и на китарата 6. На пияното колкото искате. Там има повече. Ако искате повече, онези, които задават въпроса, имате едно чувство на щеславие. Някой задава въпроса и пита. Кой създаде Господа? то е най-глупавият въпрос, който някога може да се даде. А той мисли, че е умен. Кой създаде Господа? Той, което създава нещата, не може да бъде създадено. И създаденото е само той, което не може да създава. Всяко нещо, което не може да създава, е създадено. Всяко нещо, което създава, то не може да се създаде. Трябва да разберете думата създава. Какво значение има? Вие мислите, че създава нещо. Много проста работа е. Създава. Ти не можеш да създадеш, ако нямаш. Създаде. Бог е създал света, понеже е богат, дали нещо от себе си. Вие мислите от нищо, нещо е направено. Знаете ли какво нещо е от нищо, нещо? От нищо, като туриш ни и що, мислиш, че е нищо. Но нищото то е ни и що. Ни значи изготвям нещо. Що? Значи искам нещо. Казва От нищо нещо стана. Той, което разнищя. Бог е искал от нищо нещо да създаде. Ние хора да се спъваме от думите си. Казвате Той е претенциозен човек. Какво значи претенциозен човек? Претенциозен значи нещо, което е натегнато. У българите имат един общ глагол – заете от един език. Тегнет. Един човек, който натегнал, иска да се поправи. Иска да тури един глас, че да го слушат хората. Натегнал нещо, иска да се покаже. Какво лошо има, че иска да се покаже? Свири човекът претенции има, че свири. Щом може да свири, защо да няма претенция? Знаеш да говориш език, защо да нямаш претенция да говориш? Щом знаеш, има претенция. Щом не знаеш, нямаш претенция. Ако вземете тен на английски език, какво значи? Кажи на английските, тен, той веднага ще отгадае и веднага ще разбере. Тен какво означава? Но ако кажеш на един англичанин 10, той какво ще разбере? Кажи на българина 10 и той ще го разбере. Кажи тен на англичанина, той ще го отгадае и веднага ще разбере. При тен англичанината е учен. Българината е не вежа. Така съм. Когато дойдем до религиозните разбирания, има известни чувства в хората, които не са религиозни. Някои хора са дори религиозни табели на своите лични чувства. Религиозните чувства са един малък кръг. Те са да подигнат индивида. Семейните чувства за да запазят дума. Самосъхранителните чувства са да запазят индивида от нещастия, които има в света. Моралните чувства са, които да пазят общия порядък в света. Висшия уме, който се занимава с причините и последствията на нещата, как светът е създаден. Нишият дум е, който се занимава с малките работи, които са необходими за ежедневния живот. Казва Трябва да имаме един нишум. Думата нишум е взела съвсем друг характер. Англичанинът може да каже нишум и понеже вие се занимавате с едно изкуство, за да стане човек слаб, той трябва да отслабне. За пример, онзи, който дебелее, казва да отслабна. Той трябва да разединява. Тия хора, които надебеляват, къде е злото? Тия хора не са организирани, натрупали са мазнини. Тия хора, които надебеляват, имат повече мазнини, отколкото тъкани. За да бъде човек добре организиран, трябва да се развива мускулната система. Има мускули от разен характер, които си помагат. Цялото тяло на човека е изтакано от мускули. Има морални мускули, има лични мускули, има индивидуални, има самосъхранителни мускули, има семейни мускули. Съвременната наука не ги обяснява. Значи, ако у тебе са слабо развити моралните мускули, ще бъдеш слабо морален човек. Не, че нямаш светлина, но нямаш тия силни мускули. Ако си умен човек, тогава ще вземеш един лос отвън, с малко усилие ще работиш. Този лоз ти е спомагателно средство. Не принадлежи на теб. Сега тази философия е отвлечена. Ако искаме сега отвлечени неща, казвам. Когато частите се разединяват, цялото става слабо. Щом ти се отделяш от онова, което Бог е създал, ти ставаш слаб човек. Щом се съединяваш с онова, което Бог е създал, ти си силен човек. Не търсете силата вън от себе си. Сега думата себе, себелюбие съвсем не означава той висшето в човек. Себето е обосновано на личните чувства. Особелюбивия човек личните чувства вземат връх. Морален човек, значи, в който моралните чувства вземат връх. Или и семейен човек, в който семейните чувства вземат връх. Насемейният човек сега не му трябват лични чувства, той не може да се обезличи. Насемейният човек не му ли трябват лични чувства, той не може да се обезличи. На Насемейният човек морални чувства не му ли трябват, защото без морални чувства ще му липсва вътре една връзка. Той ще бъде слаб човек. В тебе всичките чувства, които имаш, всяко едно чувство ще бъде поставено на място. Сега аз като говоря върху този въпрос, не че вие не разбирате нещата. Понякой път аз виждам хората, техните понятия са смешни. Той смесил лежал, пориж, всичките тия неща ги смесил. Не иска по-отделно ориза, по-отделно лещата, смесил ги, понеже на едно място щяли да идат всичките. Леща, бог ориз, всичко турил в тенжерата. Казва, не е лошо. Няма престъпление в той. Но в храносмилането бабат не се е смила еднакво с другите. Еднакво време не взема. И до обрат еднакво време не вземат. И да се смелят също еднакво време не сема. Не можеш да туриш боб и ориз заедно. Оризът за половин час ще се свари, но бобът два часа трябва да съври. Казва, не размесвайте. Вие някой път се смесвате. Казвате, той е много набожен човек. Че кой не е набожен? То не е основано. Че когато искам да ям, не съм ли набожен? Треперя. Когато съм жаден, не съм ли набожен? Всеки човек, който е вдаден в един предмет, повече отколкото трябва, той е набожен човек. Прекалил го, той ще се моли. После другото. Казват. Да се съберем, да се молим? Хубаво. Но вие се събирате външно. Молитвата седи от два факта. Ако се молиш външно, трябва да се молиш и вътрешно. Какво седи вътрешната молитва? Най-първо ще мислиш, чувство няма. Щом започнеш да изказваш молитвата, ще дойде външната молитва. Най-първо ще дойде външната молитва. Ще мислиш. Следто и ще дойде вътрешното моление. Щом дойде ти да произнасяш думите, то е външно моление. Силата на човека седи не външно, но вътрешно. Вътрешно трябва да се моли човек. И отвън трябва да се моли. Сега вътре какво означава? И отвън, какво означава? Отвън е на всички. Отвътре е достояние само на човека. Щом се молиш отвън, нали? И Христос казва, не бъдете като тези, които се молят като фарисея, които правят дълги молитви. Разправя един евангелист. Завел детето си в църква да го учи и да бъде навожно, да не ви да стане безверник. Проповедникът обичал много да се моли, започнал да цитира от началото на битието. Започнал да изчислява тия глави, че пророците, че най-после стигнал до откровението. Тие седи тук и се молите. Но трудно е да се молиш по-евангелски, да коленичиш на земята, да седиш един час на колене. Вие седите и се молите. То е ръхът Аз ги похвалявам. Евангелистите на колене ще коленичат и ще се молят. Православните, когато искат да дадат тържественост на молението, коленичат. Хубаво е то, не е лошо. Коленичили и бащата, и детето, и като седели половин час, детето казало, татко, свърши ли се? Не, синко, той е още в пустинята, евреите за екипето утиват изхоте. Казвам, ако аз задържам себе си по-дълго време една мисъл, отколкото трябва, тя ще причини същото. Никога в ума си не трябва да държите дълго една мисъл. Казва, дръж своята мисъл. Трябва да разбираме. Ако ти държиш една мисъл в ума си, ти стои по-силен няма да станеш. Тази мисъл ще заеме мястото на други мисли, които трябва да минат в твоето съзнание. Никога една мисъл и едно чувство не трябва да остават по-дълго време, отколкото трябва. Ако останат, ние се пристрастяваме към той чувство или към тази мисъл. Човек само с той чувство не може да живее. Ако се пристрасти човек само за ядене, от сутрин до вечер мисли само за ядене. Яденето е момент. Ще ям, ще благодаря на Бога. Или имаш една мисъл, която постоянно държиш в ума си. Пари нямам. Или държиш мисълта, че знание нямаш. То не е толкова смисъл. Ти чувстваш, че нямаш сила. То не е мисъл. То нищо няма да ти допринесе. Така знам. По някой път вие сами себе си отслабвате. Аз съм забелязал. На мен са ми проповядвали да ме обръщат, да ме направят съботянин, да ми разправят за кръщението, че трябва да се кръщава човек. Питам аз този човек. Колко пъти трябва да се кръщава човек? Веднъж? Идва сега един православен казва. Ти защо не се кръстиш? Аз го питам. Христос, кръстиш ли се? Христос правеше ли този знак? Отпосле дойде кръстенето. Ти казваш, защо не даваш милостиня? Христос даваше ли? Никога той пари не е давал. Каква милостиня е да изваде от джоба си 5-10 лева? Христос не знае дали е носил пари. Даже при един случай, когато му поискали пари да си плати данъка, той нямаше пари, и каза на Петър. Кой трябва да плаща? Но казва. Вземи мрежата, ще хванеш една риба, ще намериш в гърлото и една златна монета. Плати за мен и за себе си. Сега аз засягам въпрос. Вие всички пеете... Но сте обикновени певци. Ще пеете, за да послуша Господ. Представете си, че трябва да изпеете Господи Боже мой. Че как ще го изпеете? Не, че Господ се нуждае от вашето пеене. Ако Той запее, най-хубаво ще пее. Той е създал всичко. Казвам. Ако се явим при него, пеенето е един от най-добрите начини, по които можем да се изкажем. Пеенето е най-добрият начин и най-естественият начин да изкажем една мисъл. Вие като говорите, говорите пеене и в говора има музика. Вие каквото и да говорите, музика има в говора мелодия. Казвате. Може ли да ида във Варна? Или казвате Може да не ида във Варна? Вие това го казвате по-високо или по-низко. Какво искате да кажете? Казвате Празна работа. Не е празна. Кои предат натънко? Уния хора, които дълго време говорят, много на натънко предат. Някои мисли какъв за наяв да захване. Мисли година, две, на тънко преде. Някой надебело. Току изведнъж рече и отсече. Няма какво да прави. Вземе тиката отива да работи. Казва. Ще ми излязат пришки. После ще ми се усъкътят мускулите. Няма да бъдат меки ръцете ми. Гладкостта на кожата ми ще се изгуби, тогава ръцете ми няма да имат хубава цена. Хубави са тия мисли. Кожата не трябва да губи своята цена, но и една добродетел има при работата. Без работа ръцете не могат да са явна. Не похвалявам, че много трябва да се работи. Онзи, който много работи, труди се той работата е един вътрешен процес. Сега същественото. Кое е същественото? Същественото е той, което носи светлина. Кое е, което носи светлина? Всякога, когато можем да извършим нещо без погрешка, погрешките проистичат от нямане на достатъчно светлина не само светлина е, но и топлина трябва да има. Понеже топлината дава повече кръв, известна пластичност. Ако в мене една мисъл не носи светлина сама по себе си и не носи тази топлина, която е потребна, тогава тази мисъл не може да се реализира. Тя не може да се реализира така, както ние искаме. Всяка мисъл трябва да има съответна светлина и съответна топлина, за да може да се реализира. Чувствата е обратен процес. Чувствата понапред носят топлина, после носят светлина. В мислите мисълта носи понапред светлина, а от после носи топлина. В мислите много малко топлина има. Всички хора, които много мислят, те са студени. Хора, които имат хубав ум, чувствата им са много устойчиви. Малкото, което имат, е много устойчиво. От много здрав материал са направени. Така слам. Животът, който трябва да образувате от себе си, този живот един ден ще се провери. Животът на нашите мисли, и животът на нашите чувства, този живот ще се провери от същества, които седят много по-високо. Тъй както можем да дадем изпит на земята, така един ден ще дадем един изпит и за живота. Ще дадеш изпит на Божен ли си или не? Какво нещо е на Божният човек? Каква е разликата между на Божният и светският? Няма да го разрешаваме. На Божният човек е всеки човек, който извършва всяка работа не за себе си, но за Бога. Светски човек е, който извършва Божията работа за себе си. Когато дойде да плаща дълговете, оставя ги и Бог да ги плаща. Той е светският човек. Той е в понятията на светския човек. Светският човек съзнава какво е дал. Казва, аз съм господар на своя живот. А пък религиозният човек иска да признае, че Господ е владетел. Някой път това от го съзнавате. За пример, вие можете да идете да се подчините на Бога, но много мъчно е да знаеш как да се подчиниш. Има едно подчинение от страх. Гледал съм някое куче, влезе. Ти дойдеш в стояката, то легне, моли се, започва да квичи. Щом го пуснеш от вратата навън да излезе. На улицата току се изпъчи и почне да телае. Казва. Какво искаш от мене? Та да казвам, в религиозния живот заплашват човека с дявол. То са методи на възпитание, на подчинение. Значи трябва някои работи да извършиш, понеже по друг начин не може да се извършат. Казва, аз може да обичам както аз искам. В любовта ти не можеш да любиш както искаш. Ти може да любиш, но не може да имаш тия резултати. В любовта ти ще любиш както Бог люби. Както Бог люби, така ще се учиш да любиш. То е изкуство. Как ще го учиш? Дълго време ще се учиш при Него, докато се научиш. Не мисли, че любовта изведнъж ще дойде. Тя може да те повика много пъти. Много пъти се показва. За пример, от се раждат заблуждение. Най-първо силният човек, кът се влюби, става слаб. Той е голям човек, пекливанин. Като се влюби, коленичи пред едно малко момиче, казва ти си за мене е божество. Той се заплуща? Той казва, ти каквото кажеш, твоята дума ще бъде. Но след две-три години погледнеш, тя колени чела, пък той седи на място. Това не е право. При слабия ти никога не можеш да се поклониш. Силният човек, при който се покланяш, ако той не ти даде от своята сила и той не е силен да се поклони. Кога се покланяме на Бог? Ние като го познаваме, от Неговата сила минава в нас, проявява се и ние сме част от Бога. За да проникне Неговата сила в нас, ние трябва да имаме той съзнание, подчинение. Подчин. Чин какво означава? Чин значи степен. Да съзнаваш вреда на нещата е. Подчинение вреда на нещата е. Починиш се на реда или подчинил се един на друг. Не е във вид на робство, но съзнателно, тъй както нотите са наредени в една музикална гама, или както са наредени в една музикална пиеса. Или както са наредени думите в едно си Както един поет нарежда думите, и то е музикално. Там се нареждат думите и някъде окончават на А, друг път на Е, на И, после някъде на А окончават през Ред. Ако в първия ред свършва на, на другия ред е. е. Наредила е поета думите. Който е поет естествено му идва това. Който не е поет, не естествено е. Аз вчера декламирах, нашата рила при двата бряга се свила, платното наснувала и добре го затакала. Декламирам и казвам Напиши го Нашата рила, която се свила Значи думата свила сега не е на място В музиката не е хубаво композирано Нашата рила не може да се свие Сега каква дума може да се тури на мястото на свиване? Можем да турим: Нашата рила на два пряга добре се е настанила, разположила. Сега всичките ти упражнения по някой път човек трябва да се упражнява, за да мисли, за да може всичките клетки на неговия мозък да се упражнява. Всичкото изкуство при учението е. На всичките хора като погледнеш челото да е добре развито. Човеко, когато челото е развито, ред поколения са работили. Развило се е челото. Някои са работили само и долната част на челото е развита. Някои са работили и само долната част на челото е развита. Някои са работили и горната част на челото е развита. На някои средната част е развита. Едно нормално развитие за човешката глава за да има, трябва постоянно човек да мисли и да чувства, да прекарва всичките чувства да не бъде еднообразен. После всички трябва да изучаваме, да мислим, не да правим своята специалност, но за да може да се хранят нишките на мозък. Някой има музикална ръка. Някой има религиозна ръка. Някой има музикален нос. Някой има философски нос. Има и морален нос, но с специфични особености, отенъци. Човек трябва да наблюдава. Някой и иминава за религиозен човек. На религиозния човек какъв е носът му? Като направите своите наблюдения, донесете ми ги. Сега аз не искам той да подейства малко обезсърчително. Аз съм за он си ред, който съществува. Преди хората е съществувал един ред на земята. Тия, които са напуснали земята, са оставили този ред. Ние трябва да го проучим. О нези, които създадоха земята, оставиха този ред. Тази земя още се строи. Земята още не е създадена. Човек не е създаден още. Ако четете в Ефесианите, тогава аз няма да го чета, но ви препоръчвам вие сами да прочетете четвърта глава от посланието към Ефесианите. За да се облечете в новия човек, за да създадете в образа на Бога, Правда в святост и истина, за да се облечете с новия човек, да създадете качествата по образа на Бога, в правда, в справедливост и в истина, тогава де е правдата у човека? Правдата е чувство. В святост и той е чувство. Щом дойдем до истината, то е вече мисъл. Истината е мисъл. Казвам. Две висши чувства на човека горе на главата. Учителят показва главата на един брат. Правдата на човека и неговата святост е тук, на главата до истината. Човек не може да бъде свят, който няма любов към Бога. Той има чувство на благоговение. Като в себе си той чувство, от този най-високия връх се подкрепя. Той, вишето чувство, слизае и се разтопява, помага на човешката мисъл да мисли. Моралните чувства блага то Той по човешки говорим. Той е един дълъг процес, по който човек трябва да се възпитава. Не трябва да се измъчва аз не съм добър, именно ти страдаш, защото си добър, защото си дошъл да изучаваш доброто. Затова страдаш, защото си добър. Щом страдаш, ти си в пътя на доброто и не трябва да се обезсърчаваш. Дойдат големи страдания, големи изпитания, понеже търсиш доброто. Понеже е търсиш доброто, доброто съставя основа на физическия живот. Ти не можеш да имаш едно хубаво тяло устроено, ако не си добър човек. Доброто на човека дава най-доброто устройство на тялото. Красивия човек той трябва да има основа. Той трябва да бъде добър. В него ще работят две противоположни сили – доброто и злото и те създават неговото тяло. Та в яденето, ще мислите. Вие сте добри за себе си, а сте лоши за окръжаващата среда. Ако изядеш една кокошка, ти си добър за себе си, но си лош за кокошката. Но и тази кокошка печели. Какво ще научи отвън? В тебе като влезеш, ще бъде и на пансион, ти ще й платиш. Тя ще пострада. Кокошката ще стане по-добра, тя нищо не е изгубила. Ако кокошката мен изяде, тя нищо няма да спечели. Ако аз изям кокошката, тя ще спечели повече. Ако тя ме изяде, аз ще изгубя пък и за нея няма да има печалба. От тази теория ще теглите съвсем други заключения, че може да ядеш кокошка. Само нази кокошка, която ви обича, може да я изядете. Щом ви обича, може да я ядете. Ще намерите една кокошка и ще я попитате и когато ви каже кокошката, че тя ви обича, може да я ядете. Това са философски въпроси за разсъждение. Аз не искам да ги разрешите. Знаете ли защо? Защото въпросите, щом се разрешат, трябва да се плащат. Никой не разрешава въпроса. За пример, вие искате да бъдете съвършенни. Щом станете съвършени, вие трябва да напуснете земята. Щом станете умни, вие трябва да напуснете земята. Щом станете любящи, вие трябва да напуснете земята. До тогава, докато сте тъй средни, за пример, някой път вие мислите, че сте много добри, но мислите и, че сте лоши. Оставете тия въпроси неразрешени. Дали съм добър или лош? Господ знае. Някой път мислим, че сме много добри. Някой път мислим, че сме много лоши. По някой път хората мислят, че са много добри. По някой път мислят, че са много лоши. Учителят взема цигулката. Аз сега ще взема няколко тона сам. Учителят свири високи тонове. Няколко души могат само да ги вземат тези тонове. Учителят свири много ниски тонове. Колко души могат да вземат този тон? Учителят свири сол, ре, ла, си, сол, ми, до, ла, ре, сол. Каквото и песимистично настроение да имате, може да го измените. Учителят свири ритмично. СОЛ, МИ, СИ, ДО, МИ, СОЛ, ДО, СОЛ, МИ. Ако вие седнете да свирите, трябва да мислите. В колко време човек може да добие това изкуство на свирене? То е много трудна работа. Песента ви сега. Господи Боже мой. Учителят свири. Тази е на Божна песен. Учителят пее и свири Господи Боже мой. Ако сега в пеенето трябва да приложите един метод. От човека винаги във всеки един тон трябва да приложите. Учителят пее Господи Боже мой. Вече е ще мисли съединен с Него. Всичко онова, което ти искаш, аз ще го направя. Не мисли за себе си. Учителят пее, Господи и Боже мой. Защо го наричам Господ? Понеже в мен има желание да изпълня волята Му. Той мисли за себе си. Мисли само за Него, за да извършиш така, че Бог да се весели в онова, което е направил за теб. Колкото и е да е малко, като го направи, ще му бъде приятно. Че малката му постъпка или малката мисъл или малкото чувство, колкото и да са дребни, Бог се е ослаждава на малкото, което правим. Ако пея и мисля за друго, то не е пеене. Да обичам някого, значи да го събудя. Аз да обичам другите хора, по някой път, друго мнение имам. Когато обичам Господа в някой човек, тогава човекът усеща подем. Казвам, ти имаш един Господ, когато не обичаш. Ти не си готов да изпълниш Неговата воля. Казва, ти за него това не го правиш. Казва, ти да учиш, не учиш. Ти правиш каквото знаеш. А след като дойдат страдания, да казва, защо са тия страдания? Понеже си работил каквото ти искаш, страданията ще дойдат. Ако човек работи за Бога, той и страданията ще да идват по естествен път. А разрешението на песента «Господи Боже мой» Какво трябва да бъде това разрешение? Учителят пее. Какво бихте торили вие сега? Щом е Господ, трябва вече да вършите Неговата воля. Една сестра казва Прати ме, дето искаш, аз ще извърша твоята воля. То е заповед. Как ще извърши волята? Аз върша твоята воля. Върша ли я? Върша волята Божия. В дадения случай, тъй както разбирам, върша или правя? Върша е конска работа. Правя. Каква друга дума можем да турим? Изпълнявам. Но за да изпълниш волята Божия, трябва да бъдеш друго нещо. Трябва да станеш дете. Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Учителят пее «Господи Боже мой». Аз съм малкото дете, що днес се родих. Господи Боже мой, аз съм малкото, що днес се роди. Щом си малкото дете, родил си се, музика може да има, можеш да изпълниш волята Божия. Ако си някой старец, този въпрос друго яче стои. Тази дисхармония, която проистича от вас, то е разколебаване. Дали ще изпълня? Човек, който пее криволяво, да пее, да не се раздвоява. Ами дали може да пея. Речеш ли да пееш? Не се раздвоявай. Пей както знаеш, хубавото пеене ще дойде, както и да пеете, все е хубаво. Разногласието проистича, понеже двама хора, когато не хармонират гласовете, единят пее в една гама, другият в друга. Всичко е хубаво, само че имат свои гами. Има една обща гама, която обединява хората. Тогава има хармония. Аз съм взел някой тон по-низко, ти си го взел по-високо. Човек като мисли... Всичките тонове нямат еднакви качества. Но не се раздвоявайте, когато пеете. Аз не искам вие да станете музиканти, ами да имате музика до толкова, доколкото тази музика помага да се трансформира вашата енергия. Музиката е едно условие за добрия човек. Без музика човек не може да бъде здрав. Без музика той не може да бъде и морален. Без музика не може и дом да образува. Без музика и личните чувства всичко е анормално. Музика трябва да имаш като едно условие, което Бог е вложил. Музиката е условие за здравето. Някой път вие не искате да пеете и болестта ви мъчно може да се излекува. Болест, при която можеш да пееш, лесно се лекува. Ще пееш? Не пееш ли? Това показва, че нямаш една светлина, която да е носителка на божественото. Казвате. Не ми се пее. Ти ще заставиш себе си да пееш. Нека да се научиш. Ще намериш някой учител. Някой път трябва да учиш 10, 15, 20 години. Ако имаш пари, ще намериш някой добър учител. Добрите учители знаеш колко вземат. Един богат американец дошъл в Европа, взел един много виден музикант за учител и взел един урок. Пита го. Искаш ли още? Не, казва. Всичко научих понеже човекът плаща скъпо, всичко научил. Не е още един урок, но казва, достатъчно е. Казвам сега. Трябва да ви се вземе много скъпо. Поняко и път виждам, че мислите, че може да ви държа един ден лекция върху музиката. Аз не обичам теориите. Теория и практика трябва да вървят заедно. Някой път теорията е крива, някой път практиката е крива, някой път трябва да се съгласува теория и опит и изпълнението. Сега не е въпрос да се покажат всичките тия свирци и виртуози в света. Те представляват едно цяло. Всичките музиканти в света, всичките поети в света, те са благословени. Цигуладят, който свири какъвто и да е, е едно благо за човек. И който пее, и то е едно благо. Онзи, който пее, носи благо на човек. Който не пее, нещастие носи. Като седнете някой път, попейте си. Учителят пее. Колко ме боли кръгът в коляното, под коляното, над коляното. Казвате. Да повикаме лекар. той. Колко ме боли кръкът. Вие ще кажете. Това е неблагоприлично. Ами ако вземете едно светийско лице, то е лицемерие. Едно положение да има естествено. Ако се представим по-силни, отколкото сме, или по-честни, или по-слаби, отколкото сме, те са неща неестествени. Пей. Кажи. Добре пея. Аз като пея, сам се харесвам. Добре пея. Не съм някой артист, но добре пея за себе си. Желая всички вие да се харесвате като пеете. Слушвайте се, като пеете. Кажете «Добре да пея». Бих желал всички да кажете «Добре пея». Но разбирайте думата. Вие имате право, когато станете артист, според правилата на музиката да пеете. Когато се мислите за артист, то е вече друг въпрос. Но когато ви изучавате живата музика, Сами трябва да слушате. Онази музика е едно благословение за света отвън. За в бъдеще скарат се двама души, обидели се, ще запеят една пещвен. Как ме обиди ти? Единият супран, другият бас. Как те обидих аз? Ами ти знаеш ли какво ми каза? Аха, и двамата, след като попеят, подадат си много хубаво се обидили и превърнаха обидата в музика. Ами, когато имаме обида, може да я превърнем. Ние сме музикални и добри хора. Една твърда материя е турена в огъня. Ще я направим по-мека и веднага ще разрешим въпроса. Казвам. Нови начини на възпитание са това. Ако вървим по старите начини, ще имаме един живот, както сегашния. Никога не можете да бъдете щастливи. Никога не можете да бъдете добри, нито можете да мислите. Човек да се освободи като малкото дете и да каже Блаки Господ, не му търси корена. Щом Господ ме търпи на земята, добър съм. Защото ако не бях добър, той не би ме търпял. Щом ме търпи, добър съм. Щом Бог ме държи, аз се радвам на той. Казвам, това е новото учение. Новото учение ще бъде учение на любов. Новото учение ще бъде учение на знание. На светлина. Новото учение ще бъде учение на свобода. Да се освободиш. Ако срещнеш умния, ще го послушаш. Онзи, който е невежа да слуша умния. Силния ще помогне на слабия. Няма да има борба между вас, кой знае повече. По някой път, аз като говоря, като държа една лекция и като се върна, Държа си лекция на себе си, казвам си. На еди кое си място говорех повечко думи, изхарчих повечко енергия, така не се говори. Еди къде си той, което говори, ти сам още не си го опитал. Не беше както трябва, ти казваш на хората. Давайте, обичайте. Как ще обичаш хората? Ще дам пример. Та Господ в света ще тури на изпит хората. Казвате. Каква е Божията любов? Той е направил света. Това е едно благо. Използвайте това благо. Благото, което употребяваш, живота, който имаш, нашите мисли, нашите чувства, всичко това е Божията любов която се проявява. Ако за това сме слепи, тогава каква друга любов ще се прояви? Казвам. Най-първо обръщайте внимание на Божията любов отвън. Божията любов за мен е моята любов. Божията любов е Божия любов. Моята любов и Божията любов нямат различие. Казвате, че моята любов е отделна. Божията любов е моя любов. Желая Божията любов да бъде ваша любов и вашата любов да бъде Божия любов. Това значи да имаме хармония с великото в света. Отче наш 25-та лекция на общия обкултен клас 16-та година Държана от учителя на 19 май 1937 година Сряда В 5 часа сутринта София Искрев